mikrofon próbál egy kettő. Na, tehát a következő a bejelentés, hogy mostantól elkészült a. Elkészült a illetve hát soha nem lesz kész, mindig csinálni fogom a Golgotha Golgot a székesfehérvár weboldalt. Tehát ez folyamatosan máshogy fog kinézni hogy a a tatabánya is máshogy néz ki. Majd odaadom a címet, és onnantól kezdve ne a, ne a tatabányán keressétek ezeket a bibliaórákat, hanem a Székesfehérvár oldalán. És eh, majd szépen lassan föltöltöm, mert elég, elég macera, macera munka. De én élvezem. Ha van rá időm, akkor ott tudok ülni egész nap is csinálni. Nyissuk ki a bibliánkat az apostolok cselekedeteinek a 25. részében, és a mai mai óránk, mondhatnám, hogy, a, hogy az apostolok cselekedeteiben van néhány kedvenc részem, de ez, ez az egyik. Ez az egyik. A huszon, 25. verstől fogjuk nézni. Beszélünk ma a dicsőítésről. Beszélni fogunk arról, hogy milyen fontos, hogy dicsőítsünk. Beszélni fogunk ma arról, hogy vajon mi hol vagyunk a... Amikor sötét idők vannak, hol találnak minket. Arra egy Steve, jó? Hogy így kicsit... Oké, okay, na, az jó. Szuper, köszönöm. Na, mert így mindenkit látok. Honnan repül majd a paradicsom. Tehát a 25. verstől fogjuk nézni, jó? És... Mondom, ez egy nagyon-nagyon fantasztikus, ahogy az Úr, ahogy most így átnéztem, mielőtt jöttem, Isten annyira szólt hozzám megint, és ebből a részből mindig szól hozzám, csak ahogy elolvasom ezeket. Tehát akkor olvassuk el a 25. verset a 16. részben. Éjfél tájban pedig Pál és Silás imádkozván énekkel dicsőíték az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Mi is történt ugye itt? A múlt órá, ha emlékeztek rá, eljutott az evangélium Európába, Filippi városba, tartományba vannak itt most. És ha emlékeztek rá, itt elkezdtek egy szolgálatot, pálék, és mennek és hirdetik tovább az evangéliumot, és ami történt, hogy egy egy megszállott lány ment utánuk és folyamatosan azt kiabálta, 16. rész 25. versétől. Bocs, hogyha esetleg nem mondtam, mert elfelejtem néha. És, és pár ráparancsolt erre a lányra, kiment belőle ez a gonosz, gonosz lélek, de aztán felindították ennek a lánynak a gazdái, a, a városnak a polgárait, és elkapták Pált és Szilázt, és börtönbe vetették őket, a börtönnek a legmélyében azt olvastuk, hogy oda, oda vet, a leg, legbelső börtönbe vetették őket. Még ez ki is van így hangsúlyozva, hogy a legbelső börtönbe vetették őket, és nem csak úgy simán, hanem kalodába, kalodába záratták őket. Na most nem tudom, hogy olyan, néha amikor ezeket a részeket nézünk, el tudjuk képzelni, mi, mi az hogy kalodába lenni. Én már voltam a Visegrádi Várba, voltatok már Visegrádi Várba, és ott ki lehet próbálni a kalodát. Hogy milyen az, egy olyan eszköz, láttatok már kalodát egyébként? Nem ez a lényeg, csak most ezt így elmondom, mert élvezem. Hogy a fejedet is berakják, és a kezedet is, és vagy ez egy nagy, nagy fa lap, amin van három luk, a fejednek és a kezednek, és rázárják és így vagy. Vagy nem egy falap, hanem csak egy ilyen, mint egy nagy deszka, ugyanebben a három lukkal, de úgy olvassuk, hogy nem csak a keze és a, a fejetelen, a lába is azt írja, a lábaikat is belerakták egy kalodába. Tehát nem egy kényelmes helyzet. Általában okay. meg lehet nézni ezeket a romokat, a, a, ami e, ehhez a, a, a. Bocsánat, mindjárt a szoftverem frissül egy picit. A börtönről és borzasztó helyek. Tehát nincs ablak, nincs semmi, csak így szeretném elképzelni, tudom, hogy most a legnehezebb ezt elképzelni, amikor van rajtunk egy póló, meg egy nadrág, azt tudjuk, hogy milyen lenne még egy kalodában, meg este, meg sötét, meg hidegban, meg amit akarsz. Tehát egy nagyon rossz helyzetben vannak ők most bent, bent a börtönbe, és nagyon tetszik nekem, amit ők ott csinálnak. Mert nagyon megverték őket. Ugye ezt olvastuk, hogy elég keményen megverték őket. És ahelyett, hogy megtörölgetnék a sebeiket, a vérző orukat, vagy a, akármit, ahelyett bezárták őket ebbe a, ebbe a börtönbe, és mondanád, hogy, hogy milyen Isten az, ami hagyja ezt. Van sok ilyen hozzáállás, hogy milyen, milyen Isten az. Mert ha Isten ott lenne velük, akkor, akkor ő segítene. Ő nem hagyta volna. Vagy a másik magyarázat biztos valami pálnak, valami bűn volt az életébe, és ezért történik vele. De szó szóval nincs erről. Szó szóval nincs erről. Egy csodálatos történet, amit a szemünk előtt benne lenni nem volt csodálatos, biztos, de egy csodálatos történet, amit Isten tervezett, és amit Isten visz véghez. Nézd meg, hogy évfél van, Véresek valószínű, el tudod képzelni, szoktátok így elképzelni, ha olvasod a bibliát, én mindig úgy olvasom, hogy jobb. Véres a fejük, meg vannak verve, összekötve, és, és nem a rendszert szídják. Tudjátok, hogy rómaiak forduljatok fel, meg minden, hogy csináltatok velünk ilyet, mert ez egy római tartomány volt, nem, nem káromkodnak, nem azt hallod ezen a helyen hanem énekkel dicsőítik Istent. Imádják imádják az Urat a sötétbe, a reménytelenbe, amikor mozdulni se tudnak. Ez szerintem egy, egy, egy gyönyörű, gyönyörű dolog. És majd meglátjátok, hogy miért. A korai egyházban nagyon jellemző volt az, hogy ők, ők imával válaszolnak. Ha valami történik, valami nehéz, megverik őket, üldözés, azt találod mindig, hogy jellemző volt rájuk, hogy ők imádkoztak. Hogyha valami, valami baj volt, Pétert lecsukták, hol találod a gyülekezetet, egy házi csoportba imával keresik az urat. Mindig imával. Amikor meg ellenük támadtak a papság ugye az első alkalommal, mi volt, uram, itt van, nézd a fenyegetéseiket, ők imádkoznak. Nem, nem, nem káromkodnak, nem visszavágnak, nem keménykednek, nem majd én elintézem, és fogja be mindenki a száját, hanem mindig ott találod a gyülekezetet, hogy imádkozik. Sőt, van a másik, hogy jó gyakorlataink vannak, nem? Hogy mindenre megvan a gyakorlatunk. Ha ez így van, akkor ezt így kell csinálni, és akkor az úgy menni fog. Nekünk már vannak gyakorlataink, ők imádkoztak. Keresték az urat, hogy akkor most mi van? Most mi legyen, uram? És dicsőítenek itt, látod? Nem is csak imádkoznak, ők imádták az urat. Hálát adnak, hálát adnak ebbe a, a helyzetben. És tudod, ez egy Jézusi jellemvonás, ami, amit itt látunk Pálba és szilázba és a gyülekezetben. Mert tőled, érdekes momentum, hogy Júdás pontosan tudta, hogy hol fogja megtalálni Jézust. Ezen elgondolkodtál már? Honnan tudta, hogy hon, hol fogja megtalálni Jézust? Azért tudta, mert pontosan tudta azt, hogy Jézus amikor hol fogja keresni az urat, vagy ismerte, hogy amikor nehéz idő, akkor hova megy. Jézus a gecsemáni kertben imádkozott többször, nem csak akkor. Júdásnak azért volt nagyon egyszerű dolga, mert megtalálta azonnal, mert ott volt, könyörgött. Tudta Júdás, hogy amikor sötét idő van, amikor nehéz, Jézus ott lesz. Ezért tudta elvezetni a, a katonákat. Ránk, ránk milyen jellemző, amikor sötét, sötét a helyzet? És most azt hiszem, hogy néhányatoknak sötét a helyzet. Van, hogy sötét a helyzet. Rád mi a jellemző? Rám mi a jellemző? Ugyanezt fölteszem magamnak is, hogy mit ismernek rólad. Tehát Jézusról azt mondta Júdás, nehéz, akkor ő tudja, hogy imádkozik. Ott lesz és imádkozik, és ott elkapjuk. De mi van velem? Mi van veled? Mit, mit ismernek rólad, hogy hagyjad ilyenkor, nem lehet hozzászólni, majd lenyugszik? Vagy most éppen biztos halálra eszi magát valahol. Mert teljesen ki van, ki van bukva. Vagy, vagy be van zárkozva a szobájába, és most nem szabad hozzászólni, mert most nehéz idő van. Jaj, biztos azért nem jön gyülekezetben, mert nehéz idő van. Mit ismernek rólad meg rólam? Amikor, amikor nehéz idő van, mit fognak rólam mondani? Én azt szeretném, azt mondanák rólam, mint Jézusról. Nehéz idő van? A Jani... Imádkozik. Ő biztos, hogy most még jobban keresi Istent. Az egy Jézusi jellemvonás. Az az első gyülekezeteknek a jellemvonása. Milyen kár, hogy elveszítjük ezt az eszenciát. Hogy már mindenre annyi gyakorlatunk van, hogy, hogy már nem is kell nekünk Isten. Mert már olyan jól működünk. De tudod, ki jön ez az életünkbe, amikor sötét? amikor nem bírsz mozdulni, hogy akkor hol találnak téged, és tedd föl magadnak a kérdést, panaszkodva, káromkodva, kibukva a rendszerre mindenre, ami ellened van, vagy megértve azt, hogy Istennek terve van az életeddel a kezébe tart, és minden ami veled történik az nem véletlen. Hol vagy te? amikor sötét. Hol vagyok én? Megvan neked ez a gecsemánékert? Érted? Én szeretném, ha rólam ez lenne a hír. Nehéz? Biztos lehetsz benne, hogy most böjtöl és imádkozik. Ez egy nagy üzenet. És látod, ilyenkor jön ki igazán, hogy kik is vagyunk, nem? Nem, amikor minden könnyű, nem? Akkor marha jó kereszténynek lenni. Mondtam már nektek azt a kedvenc Stand-upos fickómat, hogy, hogy én olyan jó keresztény lennék, ha nem zavarnának bele mindig a többiek. Szóval, hogy akkor ez ilyenkor jön ki, amikor akkor nehéz, akkor jönnek a hullámok, és akkor megismerjük magunkat, hogy valójában milyenek vagyunk. És szóval, olyan jó, hogy ilyenkor Jézus nem azt mondja, hogy na látod, milyen vagy. Na ezt akartam megmutatni, hogy milyen undorító szád van. És szégyed magad. Nem, nem. Jézus nem áll így eléd. Jézus megengedőt hogy ki belőlünk ez. Úgy mond alánk gyújt, ahogy az arany, aranyat tisztítják, tudod, hogy följöjjön a szemét a tetejére. De aztán oda és azt mondja, hogy gyere, ad vegyem el. És tudod, mit szükségünk van ezekre a sötét időkre? Mert különben annyi szemét maradna bennünk. Nem? De tudod mit, ez legyen egy jó példa neked, meg nekem, hogy, hogy ők mit csináltak? Ők, ők keresik az Urat, amikor sötét van. Imádják az Istent. És e, tudod mit, a sátán meg fog téged nagyon keményen próbálni, megpróbál börtönbe zárni, akár a tested börtönébe. Nekem van egy, van egy barátom, aki akinek olyan gyomor bajai vannak, és olyan nagy szolgálatot vezet, és egyszerűen hihetetlen támadások alatt van. Mert a sátánnak nem tetszik az, amikor te egy jó irányba mentél. És lehet, hogy hadd adjak nektek egy bátorítást ebbe, amikor jó irányba vagy, az támadás fog jönni. Ezért maradj rajta ezen az úton, mert Isten mindig hűséges. Mindig a vége az a sztoriknak a Bibliában, hogy, hogy de Isten. És az én életemben és a tiédben is ez lesz a vége. Annyira jó bátorítás, amikor sötétbe vagy, amikor, amikor ott ültem a kemoterápián a fiammal, és a legszínsebben megbolondultam, volna, szétvertem volna mindenkit magam körül. Hogy miért, miért nem én vagy, érted, az emberbe kavarognak a dolgok, és... Tudod, hogy kitartás, csak menjetek, mert mindig ott van a végén. Isten hűséges. Ő nem hagy minket följebb kísérteni, mint ahogy elhordozhatnánk. Értitek ezt? És ez annyira jó. És ezért bátorítalak, hogy sötét van, sötét van most. Tudod hol? Keresd meg a te gecsemánék kertedet. Ahol, ahol te keresni fogod az Urat, ahol, ahol böjtölni fogsz, ahol kiáltasz Istenhez, ahol, ahol sírsz az Úr előtt. Érted, hogy Jézust olyan furcsán ábrázolják néha ott a kertben, ilyen szent, ízével és glóriával, de el tudom képzelni, hogy csak lem volt a földön, és érted, kiáltott Istenhez. Uram, ad, hogy megmaradjak a jó úton. És legyetek ti ezek bálék, vérbefagyva ott, imádják Isten, dicsőítik Istent. És itt jön a, a második téma, ami ehhez a kicsi történethez nagyon nagyon fűződik, és ez is nagyon nagyban szól az egyházhoz, én hiszem. Ha jegyzetelsz, írd rá Nehémiás 8-10-et. Majd ezt, mo ezt mondták neki, menjetek, egyetek, <kül> jó jó falatokat, ígyatok éles italokat, és juttassatok belőle azoknak is, akiknek nincs, mert a mi urunknak szent napja ez. Ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. Mit jelent ez? Mert szerintem nem mindig lehet örülni, nem? Isten nem, és Isten nem is kéri tőled, hogy örülj. Szóval. Aki azt hiszi, hogy Isten elvárja tőlünk, hogy mindig örüljünk, az nem ismeri Istent. Mert Jézus ott állt, és Jeruzsálem fölött sírt. Lázár meghalt, Jézus sírt. Pedig nála ott volt a válasz, nem? De érted, hogy ő megérti a mi szívünket. De mit jelent ez itt ebbe az igevesbe? És tudod, a dicsőítés. És ez a másik dolog, ami szerintem kezd kiveszni bizonyos, bizonyos egyházakból, a, a dicsőítésnek a fontossága. Az, ő, az Úr előtt való öröm az ott ünnepet jelent, ebben a szövegkörnyezetben, ott az eredetiben, hogy ünnepelni vagy áldozni vagy, egy, érted? És a dicsőítésünk az mint egy, mint egy áldozat Istennek. Szokták mondani, hogy nem látod sehol a dicsőítés vezetőket az új szövetségbe, mert nincsenek tényleg. De igenis voltak dalok, ő nekik hozzá tartozotta az egyházhoz, hogy énekeltek, dicséreteket énekeltek Istennek majdnem minden alkalommal. Benne volt minden ünnepi liturgiájukban, hogy dicséreteket énekeltek. Tehát ezt nem is kellett külön Külön említeni, az Ószövetségben Dávid ott látott 24 órás dicsőítés volt a, a sátorban, folyamatosan. Maga Dávid egy nagy dicsőítés vezető volt szerintem. Énekkel, tánccal, dicsérte az Urat, hogy hozták be Isten ládáját. Akkor visszakerült végre a, végre a helyére. És tudod mit? Nekünk is nagyon fontos, sötét időkben dicsőíteni Istent, így imádni Istent. Hálát adni neki. És tudod, mi ez az egyik olyan dolog, amit nem értek, hogy hogy működik. Hogy Isten csak várja, hogy odáljak elé, és elkezdjem őt, elkezdjem őt magasztalni, annak ellenére, ahogy érzem magam. A dicsőítés az nem érzelmek. Szokták mondani, hogy, ja, most nem éreztem úgy, hogy dicsőítsem az Urat. Miért, akkor nem volt méltó? Érted, hogy én mindig én erről az oldalról közelítem. Hogy te rosszul érzed magad, akkor Isten nem méltó arra, hogy kinyisd a szádat neki. Érted? Hogy mindig ezt szoktam. De ugyanúgy méltó. Méltó, hogy imádjuk. Mindig méltó, hogy imádjuk. Akárhogy érzem magam, ő méltó, hogy én dicséretet énekeljek neki. És igenis hiszem azt, hogy, hogy a dicsőítés nagyon-nagyon fontos dolog. Első Sámúl 16.23-ban. Nem fogok jó, mert próbálom azért a... Az órát úgy limitálni, mert 40 fok van, néztem, a, néztem az egyik kereszteződésben. Ott látjuk azt, hogy Dávid pengette a lantot, ő dicsőített, és amikor pengette a lantot, Saúl körül elmentek a rossz szellemek, az ártó szellemek ezt. ezt. Ezt olvasod. És van, aki ezzel így úgy, erről így úgy beszél, hogy jaj, erről nem szabad beszélni. De vannak démoni lények, vannak, akik vannak körülöttünk, és próbálják tönkre vágni a, a gondolatainkat, mindenünket, akik suttognak a fülünkbe különböző rossz, rossz ötleteket. De tulajdonképpen, amikor a Dávid, ott ennek a megjelenítését látjuk, hogy valahogy, amikor mi imádjuk az Istent, ezek a lények visszavonulót fújnak. És tudod, ez nekem teljesen egybevága az Úr előtt való öröm, az egy erő. Igenis, azok valahogy, én nem tudom, hogy működik, de történik. Nem tudom, hogy, hogy volt-e már veled úgy, hogy, hogy, hogy nem tudtad, hogy miért, de tele voltál annyira buta gondolatokkal, és egyszerűen már így hülyén érezted magad, hogy miket gondolok már. Voltatok már így? Vagy, vagy amikor jöttünk, jöttél egy órára, tele lettél ilyen gonosz gondolatokkal, valakivel kapcsolatban, vagy ami ma történt, és uh, szerinted miért van? És észrevetted, hogy amikor utána leülünk, és végre megengeded, hogy uram, én most imádni akarlak, akkor ezek a dolgok így, mint egy ilyen, nem is tudom elmondani, hogy nekem milyen érzés szokott nenni, de így Isten így leveszi rólam ezeket. Mert igenis működik a szellemvilágban valami történik, amikor mi imádjuk Istent. Amikor a népe leborul és áldozatot hoz annak ellenére, ahogy érzi magát néha. Mert néha úgy érzem, nem, hogy áh, megyünk dicsőíteni, de néha nagyon nehéz dicsőíteni. Nehéz megnyitnom a számat, és azt mondani, hogy szeretlek, uram, meg van, van, egy, van egy dal, amit én nagyon sokáig utáltam énekelni. Az a szövege, hogy te adsz és elveszel. Te adsz és elveszel, de én áldom a szent nevedet. És én úgy voltam, te adsz és elveszel, és nem akartam áldani, amikor elvesz. Hogy teli voltam ilyen, ilyen dolgokkal, néha nehéz dicsőíteni. Így van? Ha őszinte vagy, nehéz. De tudod mit, amikor, amikor túl vagyok azon, hogy hogy érzem magam. És azt mondom, uram, te méltó vagy. Mindegy mi van. Tudom, hogy méltó vagy. És én neked akarok énekelni. Igenis, visszavonulat fújnak. És erő van abban, amikor mi dicsőítünk. Értitek? Akkor itt van a... a Második dolog, ezt is csak írjátok föl, kettő krónikák 20, 21, 24. Ben látunk még valamit, hogy, hogy, hogy a dicsőítés csapat ment előre egy csatába. Azt mondta Isten, csak menjetek előre, fújátok a körtöket, Isten dicsőségére, és menjetek és harcoljatok. De mire odaértek, nem találtak, hogy semmi más, csak hullákat. Mert az ellenséget valahogy megzavarta Isten, és egymást ölték meg. És tudod miért? Ez nekem megint csak egy kép. Én azért tudok erről ilyen szenvedélyesen beszélni, mert én dicsőítés vezető vagyok. Alapban, eredetileg. És tapasztaltam mindezeket a dolgokat, hogy, hogy Isten harcol értünk, amikor imádjuk őt. Érted, hogy vannak harcaid? Akkor a Biblia fölhív minket arra, hogy gyere, és menjen előre az, hogy Te imádod Istent. És hagyd, hogy ő, ő harcol érted. Te avval legyél elfoglalva, vagy imádod Istent. A Júda törzse ment előre egyébként abba a történetben. És Júda azt jelenti imádat. És tudod, olyan szép ez így együtt, hogy ha az imádat megy előre, akkor a csaták meg vannak nyerve. Többek között látod, nincs egyházi gyakorlat arra, hogy hogyan kell csinálni a Bibliába leírva, hogy dicsőítés, és utána Biblia óra, de golgotának ez a meggyőződése ebből a tényből kifolyólag, hogy először a dicséret menjen. Nálunk a dicséret az nem előkészítjük a szívünket, hogy majd befogadjuk, a, érted? Nem. A dicséret menjen előre, őt imádjuk először, és aztán hagyjuk, hogy. Tanítson minket. Értitek? És ez a személyes életedbe is. Én van, hogy otthon egyedül dicsőítem az Urat, amikor olyan sötét a helyzet. És direkt szoktam hangosan dicsőíteni. Mondjuk nekem megvan az az előnyom, hogy egy gitárt föl tudok kapni magam mellé. Tudod, de de tedd ted azt. Ülj le és kezd dicsőíteni az Urat, amikor sötét. És igenis erő van, amikor, amikor az Úrban örömünk van. Amikor imádjuk, imádjuk Istent. É, és tudod, ugyanezt fogjuk itt is látni a, a, az apostolok cselekedeteiben majd, hogy megremeg a föld, leesnek a, leesnek a bilincsek, pedig csak dicsőítettek. Isten jelenléte, jelenléte ott van. Tudod, legközelebb, amikor dicsőítés van, amikor ide belépsz azon az ajtón, majd gondold át, hogy most mit fogsz csinálni. És ne ijedj meg tőle, inkább legyél izgatott. Érted? Én, én izgatott vagyok, amikor dicsőítünk. Most, most megyünk harcolni, megyünk előre a csata, érted? Amikor, amikor kiejtem az első hangot, itt vagyok, uram, megyünk a harcba. Ez a dicsőítés. És így ilyen fontosnak kéne tartani, tudod? Sokan hallottam már olyat is, hogy a dicsőítés nem fontos, csak a ige hirdetésre érjünk oda. Szegény ember, szegény ember, nem is ismered, milyen dicsőíteni Istent, milyen ott lenni a jelenlétében. És a második dolog, a kettőkorintus Korintus, írjátok föl, kettőkorintus Korintus 10. 3-6-ig, ebben az igeversben látjuk azt, amit Pálik itt csinálnak, hogy ők előveszik a lelki fegyvereiket egy csatában. Mert egy lelki csatában vagyunk. Lelki csatában, testi fegyverekkel nem mész semmire. Semmire. Lelki csatában lelki fegyverekkel kell győzni. Értitek ezt? Ez egy fontos dolog. Mindig megkérdezem, hogy értitek, de hát értitek. Csak egy ilyen szójáráson, bocs, hogy eh, azt mondja ott a 2 Korintusban, hogy nekünk a fegyvereink lelkiek, hogy ledöntsünk erődítményeket, meg rabolejtsünk gondolatokat, kész legyünk megbüntetni minden olyan dolgot, ami Isten ellen megy bennünk. Küzdesz dolgokkal, amik sötétek, és amit nem szeretnéd, nem szeretnéd, hogy ott legyenek, mert még mindig ott vannak, mert nem tudom mióta. Lelki fegyverekkel kezdj el küzdeni. Mert ezzel kész leszel megbüntetni azokat a dolgokat. Lát, Pálék nem testi fegyverekkel dolgoztak itt. Pál nagyon látta, hogy itt nem fogunk győzni, nem tudunk máshogy. Hát ezt Isten engedte meg. Hát hogy szerintem Pál, én amilyen személyiségnek gondolom őt, azon gondolkozott, hogy most itt valakinek meg kell térnie emberek, hogy lehetetlen, hogy Isten csak így ide engedett bennünket. Hát itt vagyunk a harmadik misszió, vagy a második missziós úton. És Pálé csak dicsőítették az Urat. uram, tegyél valamit, mutasd, mi lesz most. És nézzük tovább, hogy, hogy mi történik. A 26-tól olvasom a 30. versig. És hirtelen nagy földindulás nő, hogy megrendülnek a tömlősz fundamentumai, és azonnal megnyílnak az ajtók, mind, és minnyájuknak bilincsei feloldódának. Felserkemény pedig a tömlősz tartó. Pillanat. Tömlősz tartó, és látván, hogy nyitva vannak a Nyitva, nyitva vannak a tömlőznek hajtai, kivonva fegyverét, meg akarál magát ölni, azt gondolván, hogy elszöktek a foglyok. Pál azonban nagy fenszóval kiállt a mondván, semmi kárt ne tégy magadban, mert minnyáján itt vagyunk. Az pedig világot kérvén beugrott és remegve borult Pál és Szilász elé, és kihozván őket mondta, uram, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözöljék?" Ez milyen már, nem? Csak dicsőítettek. És itt van az a fickó, hogy uram, mit csináljak itt, hogy megtérjek, mondjátok meg. hogy Bár ezt hallanám minden nap, nem, ebben a mai világban, hát ez egy hihetetlen dolog történik itt. Megremeg a föld, megnyílnak a cella ajtók. Ugye Meg akarta magát ölni azért, mert a rómaiaknál az volt a szokás, hogyha, hogyha a börtönőr elengedte a foglyot, megölték. Ugyanúgy. ugyanúgy. De, de nézd, eljöttünk megtér. Megtér ez az ember. És itt van a cél, amiért a sötétségbe kerültek. Ugye, ez, hihetetlen, hogy Isten egy emberért beküldte oda őket. Neki fontos volt ez a az a, a senkiházi börtön őr. Érted? És be, beküldi őket oda, és pálék, milyen jó, hogy nem, nem kezdtek el hőbölögni, és undorító bizonyság lenni, nem? Csak el tud képzelni, hogy nyízd már ki a ajtót, bunkókám, gyere ide. El tudod képzelni? És utána mit mondott volna az őr? Aha, marha jó keresztények vagytok. Érted? El tudod ezt képzelni? Milyen jól csinálták párék. nem? Hogy ebben a helyzetben, ott vannak a sötétbe felismerik, hogy mert érettség kell hozzá, de felismerik, hogy ez Isten munkája, és dicsőítenek. És megtér az őr. Végig hallgatta, hogy dicsőítenek. Ugye? Nem tudom, hogy mennyire értette, de hallotta, hogy imádkoznak és dicsőítenek. És, és már csak az van, hogy... De látom, hogy Isten követei vagytok. Akkor hogy térjek meg? Hogy üdvözüljek? Milyen csodás dolog már ez. És tudod, ez egy nagyon, nagyon fontos dolog. Én hiszem azt, hogy Isten engedte meg azt, hogy oda, oda kerüljenek azért, mert ezt a, ezt a börtönőt talán nem tudták volna megérinteni az utcán. Érted? Tehát annyira szégyelte magát, hogy mindig az utca szélén ment, és Próbált mindig kevesebbet kint lenni. Vagy, vagy talán senkit nem érdekelt egy ilyen ember, akinek csak ez a munkája. De tudod mit, Isten meg érdekelte, és ő, ő beküldi hozzá Pált és Szilázt. Másként nem tudták volna elérni valószínűleg. És Isten ezért, ezért tette ezt. Hm. Ez csodás. Megint azt találod, látod, hogy Isten megenged egy igazságtalanságot. Egy igazságtalanságot azért, hogy, hogy valakit megmentsen. Kit használ ebben a helyzetben? Egy érett keresztényt használ. Aki nem káromkodik, és nem, nem, nem el... megsértődik az Úrra, hanem aki tudja, hogy rá tudja rakni ezt a terhet. És használja, használja őt ebben. Ne hidd, a, ne hidd azt, hogy téged nem figyelnek az emberek. Igen, és figyelnek minket is, mint keresztényeket. Sőt, sokkal jobban figyelnek. Én amióta a lelkipásztor vagyok, már levegőt is úgy kell venni, hogy nehogy valaki megbotránkozzon benne. Mert, mert így van. És benneteket is néz a világ. Mit csinálsz, hogy csinálod, mit csinálsz, amikor sötétben vagy, mit csinálsz, amikor nehéz, hogyan viselkedsz, tudod, és, és szerintem Jézus nem hiába mondta a farizeusoknak, hogy eh, miattatok káromoltatik Istennek a neve. És tudod, nekünk is van sok gyengeségünk, és miattam is sokszor káromoltatik Isten neve, de imádkoznunk kell, hogy ebbe változzunk hogy egyre inkább Isten dicsőségét vigyük, hogy azt mutassuk, mert hogyha csak beállunk a sorba, és úgy viselkedünk, és úgy beszélünk, mint a világ, az nem, nem világít. Akkor nem fogunk ilyen embereket látni, akik oda jönnek, és azt mondják, figyelj, látom rajtad, hogy te végigmentél ugyanazon, ami én. Sőt, rosszabb volt neked, és te Isten nem mentél végig. Én figyeltelek téged hogyan térhetnék meg én, hogyan ismerhetném meg ezt az Istent, akit te ismersz, aki, aki téged végig ezen. Fontos, hogy látjátok, hogy imádkozzunk, hogy Uram, formáld a szívemet át, hogy jól, jó, a helyzetekben jól viselkedjek, hogy, hogy kijöjjön belőlem a, mindez a szemét, ami ott van. És a másik dolog pedig, ha most vagy egy olyan helyzetben, ami, ami igazságtalannak tűnik, vagy talán tényleg az is, és szégyen teljes, és mert pálik csak el tudod képzelni ezt, hogy aki nem tudta, akik nem tudták azt, hogy, hogy ki ez a pál, meg mi, ő csak ott láttak két um, gonosz tevőt, akit éppen most a hatóságok megvernek. Tudod, néha ilyen helyzetekben vagyunk, hogy néznek ránk mások, és nehéz ezen átmenni, de, tudod, mit én szeretnélek téged bátorítani arra, hogy imádkozz azért, hogy Uram, ki az, akinek itt körülöttem meg kell térni? Ki az, aki néz engem, ahogy megyek át ezen az egészen? Ki ez, aki felé szolgáljak? Tudod, nem vagyunk tökéletesek. El fogsz bukni. Soha nem, nem is azt hirdetjük, hogy tökéletesek vagyunk. Nem is leszel ezen a Földön tökéletes. E, és akkor, Feri, megkérlek, hogy vágjál szájba, ha egyszer azt mondom, hogy tökéletes vagyok. Mert nem, nem lehetek az. De tudod mit? Azt hiszem, hogy tudunk növekedni a szentségben. És azt hiszem, hogy fontos, hogy növekedjünk a szentségben. Ezen a Földön. És hiszem, hogyha valaki nem növekszik a szentségben, akkor ott valami baj van. És az a baj az az lehet, hogy nincs Istennel közösség. Mutassátok meg a világnak, hogy van Isten. Amikor, amikor káromkodunk és kivagyunk bukva, akkor azt mutatjuk, hogy ugyanolyanok vagyunk, mint ők ugyanazokat, az eszközöket használjuk, ugyanazt csináljuk, de mutassuk, hogy van, van Isten, és az Isten félő ember az a kalodában is keresni fogja az Urat, és, és egyre inkább keresni fogja az Urat. Mert csak úgy fogod megtapasztalni. Tudod én szoktam mondani a gyülekezetemben is, hogy én szívesen imádkozok, érted? De vannak helyzetek, amiben Isten téged rakott, és nem én leszek rá a megoldás. Én hiába mondom rá az álment, és hiába imádkozom, amikor Isten téged vár, hogy végre imádkozz. Amikor Isten téged vár, hogy ott legyél a, a gecsemáni kertedbe, az házba és ott kiállts az Úrhoz. Tudod, és csodálatos dolgok történnek, amikor kiáltunk az Úrhoz. Isten olyan embereket, szíveket, életeket változtat meg, Isten meg akarja nektek mutatni személyesen, hogy ő, hogy ő az Istenetek. Nem csak egy nagy csoportnak az Isten, hanem hogy ő, ő veled jár, egy nap mint nap, így melletted, melletted van. Olvasom a 31. verset, és lassan be, be fogom fejezni. Azok pedig mondának. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mind, mind a te házad népe. Na most csak, itt csak azért állok meg, mert erre az igevesre egy nagyon téves dolgot ráépítettek már emberek. Azt gondolják, hogy ha, ha ők megtértek, akkor automatikusan a családjuk is megtér. Ez nem igaz. És ha te ezt gondolod most, remélem nem gondolod, és remélem megtérsz belőle. Mert nem igaz. Ezt, ezt a, a kijelentést itt, ezen az egy helyen látjuk az egész bibliánkba. És ezért lehet arra következtetni, hogy Pálnak valószínűleg Isten adott egy kijelentést ott, hogy ezt mondja ennek az őrnek. Mert tényleg megtér az egész családja. De nem látsz rá tanítást, és semmiféle bátorítást nincs abban, hogy ha mondjuk a szülők keresztények, akkor a fiúk biztos keresztények lesznek, vagy a gyerekek. Ez nem igaz, és nem szabadna ebben ringatni magunkat, hanem szülőként mondjuk teljes odaadással kell nevelni a gyerekeinket arra, hogy ők Jézust válasszák az életükbe egy ponton. És annál csodálatosabb nincsen. Az én fiam már megtette. És nagyon jó volt. És várom, hogy a lányom is végre majd megtegye. De az ő felelőssége. őnek is meg kell, hogy térjen. És én várom, amikor majd benő rendesen a feje lágya, és majd mond egy igazán igent az Úrnak. Tudod mit? De nem, ez nem igaz. Nincs semmiféle igei alapja. És tudod, sokszor szokták mondani, hogy hallok érni imákat, ez egy ilyen közszájomforgóima, hogy Uram, én hiszem, hogy ők is meg fognak térni, mert hiszem, hogy... És akkor kántálják ezt az igeverset, hogy mert az én és az én házam népe, és... A... És hiszi, his, hiszik, vagy gondolják, hogy azért, mert ezt így kijelentik az Úrnak, akkor ez meg fog történni. Nincs rá garanciád. de keresztény családban... Sokkal nagyobb az esély, hogy a gyerekek keresztények lesznek. És ne, nem szabad lerokni, lelöknünk magunkról a felelősséget, hogy majd az Isten, vagy majd a lelki pásztor megtéríti a gyerekeimet. A gyerekeimnek én vagyok a pásztora. És a te gyerekeidnek te. És a te kis nyájadők. És felelősséget, hogy imádkozz értük. És várt, hogy ők is ők is megtérjenek. De, ja, csak rendbe akartam rakni ezt a, ezt a téves dolgot itt. Olvasom tovább, 32-34-ig, 32 és hirdeték néki az Úrnak igélyét, és mindazoknak, akik az ő házánál valának, és az magához vévén őket, azon éjszakán, azon órájában megmosá, uh, az ütésektől, és... Uh, és megkeresztelkedének azonnal ő és az övéi minnyája. És bevívő őket a házba, asztalt terítenékik, és egész háza népével egybe örvendeze, hogy hitt az Istennek. Látod, az egész ház tényleg megtért. Én hiszem, hogy ez pálit egy proféciát kap, amikor, amikor ezt kijelenti annak az őrnek, és bemerítkeznek. Engedelmeskednek Istennek, és bemerítkeznek. <gül> Engedelmeskednek Jézus szavának. Olvasuk a 40. versig, és ma itt fogjuk befejezni. Mikor pedig megvíratt. A bírák elküldék a poroszlókat mondván, bocsásd el azokat az embereket, a tartó pedig tudtára adál szavakat pálnak. A bírák ide küldöttek, hogy bocsássalak el titeket. Most ezért kimenvén menjetek el békességgel, na és előbbújik a jó kis pál, Pál pedig mondanék megveszőztek minket nyilvánosan, ítélet nélkül, hol ott római emberek vagyunk, és tömlődsz vetettek, és most ö, alattomban akarnak bennünket kiküldeni? Nem úgy, hanem jöjjenek ők maguk, és vezessenek ki minket. A poroszlók pedig megmondák a bíráknak a beszédeket, és azok megfélemnének, mikor meghallották, hogy rómaiak. És odamenvén meg, megkérlelék őket, és kivezetvén kérék, hogy menjenek ki a városból. Kijövén pedig a tömlőzből bemenének lídeához, és mikor látták az atyafiakat, vigasztalák őket, és eltávozának. És tudod, mi az érdekes itt? És ez, ez, ez, ezt így kapd el. Hogy milyen csodálatos, és hiszem, hogy Pált Isten vezette a börtönbe. Hogy nézd, Pál római állampolgár volt. Ő egy olyan helyen született, ami római tartomány volt, és beleszületett a római állampolgárságban. A római törvények kimondják, hogy nem szabad senkivel semmit csinálni, be nem bizonyosodik, hogy bűnös. És nézd, Pál itt előhúzza a római igazolványát. Nem hiszem, hogy volt valami értelme ennek az egésznek, mert semmi gyümölcsét nem látjuk, de tudod, mit? el tudom képzelni, hogy Pál egy ilyen vagáncsából volt, hogy... Na nehogy már, gyerekek. De nem ez az érdekes. Pál azt mondja, római vagyok, gyertek és kérleljetek, és majd akkor elmegyek. Mit csináltatok velem? A kérdésem az, miért nem előtte húzta elő a római igazolványát? Miért nem mondta, amikor az első botütést kapta, hogy gyerekek, római vagyok? Azonnal fülüket, farkukat behúzva abba hagytak volna mindent. Miért nem? És én hiszem, hogy Isten, Isten szólt Pálhoz, hogy ez, ez most tőlem van, Hagyj, hagyjátok, menjetek, maradjatok alatta ennek az igának. És ez milyen érdekes, nem? És tudod, ez, ez, az, ez az, amit én is nagyon szeretnék. És ezt a vezetést, ezt az érintést, ezt a hangot Istentől, ott fogod találni a te gecsemáné ott, amikor leborulsz, és keresed így Istent. Máshol nem. Tehát vannak dolgok, amit Isten itt a bibliórákon ad nektek, igaz? Remélem. Én megteszek minden Néha Isten szól, elég egyértelműen. Nem, de, de tudod, mit van, amit lesz, amit tőlem nem fogsz hallani. Mert Isten neked akarja adni csak. Azt a vezetést, azt a látást. A te életedre, a te szolgálatodra. Mi az, amit tegyél? És ezt ott fogod megtalálni. És ez egy nagyon fontos hely a mi életünkben, egy keresztény életében. Az, hogy ott találjanak minket, imádva Istent, és kiáltva hozzá. Amikor nehéz, de amikor rendben mennek a dolgok, akkor is. És erre bátorítalak benneteket. Isten fog választadni. Isten Istennél ott van a szabadulás. És akármilyen sötétbe is vagy, Isten mindig is hűséges volt azokhoz, akik hozzá hűségesek voltak. Akik oda mentek. Tudod mit, de még azokhoz is, akik hűtlenek. Mert amikor mi hűtlenek vagyunk, a hűn marad. Tudod mit, menjetek és keressétek az Urat. És sokkal jobban szeret minket, mint hogy el tudnánk képzelni. És tudod, néha egy-egy néha ilyen dolog után amikor Isten hűséges volt, így ott, ott szoktam ülni, és azt mondom, hogy, hogy hogy mertem én azt képzelni Istenről, hogy ő, hogy ő olyan rossz apa, hogy ő hagyni fogja, hogy így szenvedjek meg úgy. Miért képzeltem ezt róla? És ott ülünk így szégyenkezve. Én inkább azt mondanám, hogy tudod mit, most, most ahogy Isten ma szólt neked, keresd a helyedet, a helyet a napban, amikor leborulsz és könyöröksz, és legyetek ebben egy kitartóak. Most úrvacsorát fogunk együtt venni, és Bátorítalak, ha itt vagy, és keresztény vagy. Steve Léci, oszd ki nekünk az úrvacsolát. Bátorítanálak arra, hogyha itt vagy, és keresztény vagy, vagy, ezt Jézus mondta nekünk, hogy legyünk ebbe engedelmesek. Hogy vegyünk, vegyük az úrvacsolát. Kortyoljunk, és vegyük a, vegyük a pászkát, és emlékezzünk meg arról, amit ő tett értünk. És én mindig mondom ezt. Azért jó ez, mert amikor veszük a pászkát, és megemlékezel arról, hogy érted tört a teste, akkor lehet, hogy szembe mész avval, hogy igen, az én bűneim szögezték őt a fára. De amikor veszem a poharat, ez a drága vér, amiért meglettünk, amin meglettünk vásárolva, ami elmosta minden, minden egyes bűnödet. A mait, a múltkorit, és a jövőbeli bűneidet. És ezért jó Jézussal járni. Mert mindig oda mehetünk hozzá, és ő nem fogja az orrunkat beledörgölni ebben. Hanem hiszem, hogy ma is szólt hozzánk a megoldást. Mi, mi a megoldás? Hogy gyertek hozzám. Gyertek hozzám, is, és tanuljatok tőlem. Imádkozzunk. Atyám, köszönjük neked, hogy elküldted Jézust. Köszönjük neked, hogy eljöttél, Jézus, hogy engedelmes voltál egészen a kereszt halálig. Köszönjük, hogy értünk. Köszönöm, Jézus, hogy értem. Tört meg a tested. Szeretlek, Jézus. Bocsásd meg a bűneimet. Tisztíts meg minden gonosságtól, Jézus. Vegyük a pászkát először. Unam azt mondott, hogy a bűneink is karlát vörösek. Fehérebbé teszed, mint a hó. Segíts most ezt elhinni, Uram. Néha, olyan nehéz néha elhinni, hogy, hogy kegyelmes vagy. Hogy nem, nem tekintesz a bűneinkre. Mert Jézus megmosott minket. Kérlek, segíts, segíts ezt most így elfogadni. Nem tudunk nélküle élni a kegyen nélkül. Egyszerűen bénák vagyunk, Uram, és így. Mindig elrontjuk. Uram, de köszönöm, hogy téged ez nem lep meg. És hogy megvan a megoldás. Jézus a keresztre mutat. És a drága vére az, ami megmosott minket. És köszönjük neked, Jézus ezt. Köszönjük ezt a kegyelmet. Megyük a porrad. Jézus nevében. Kizárólag a melegre való tekintettel. Isten áldjon benneteket, nem játszok még egy dalt. Jó? Legyünk közösségbe.